بسم الله الرحمن الرحيم باب في فضل الجوع باب د پخزیلت لږ کې او خشونت او د جوان سخواله والاقتصار على القليل او كتاكل بالقبانه من الماقول والمشروب دسخراك او دسكاك نا والملبوس او الجامو او غيرها من حذوز النفس او ده دینا ایلاوه ده اغا برخو ده نفس نو ترک شهوات او ده خواهشاتو پری خودل وره زهن زنه و خلطه شید او زمون خلق وی ویده اللہ رحم ده پخواده چایو جوړه بواه او سی دھندکو دی اشریت وینا اغا یوی چی ونو غورو دا ډېر شوي نو دا ناغور دي هغه چې ته شاشاره روټه به د جوارو ملاوي دا او ورس رسول نو هغه خلکو ژوند فضیلت د دې بارکه چې نعمتونه ډېر دي او نا شکر دي په خواب د زنانو او د شړو یو جوړاوه زمنګ دې یاداش مطابق بعد زنانو د ناري نو پجامو کې ټوکړی لګې دي کمېشک وبم ټوکړی وی او په پر بم وبم ټوکړی وی ساده وبم ټوکړی وی او دا چا ابن ګڼلو قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چو چدې فَخَلَفَ خلله بَعْدِهِمْ خَلْفٌ هم خلفون راغلی پس د دوینا نه اهله جاننشین دنیکانو خلکو نه پسناکاره جاننشین رال ااده وخی دا او دا دوه او سوات یا دا تفسییر دی چې په وختې کولوونه یا م بر باول چې په صحیطریکېنا دا کې ته به اوشهواې او روان شو د خپلو خواشاو پسې فوف قوونه غیا ننظر دی چې میلا او بشي غیا دڅزا د خپله سرکه شيء سراب اللامن تا به مګهڅوک چې تووب ستاوه ایمانې راړووه عامله سوالحن او عملی کوونیک فولکه دغه خلک ی د خولو جننتته د بوردن نه شي جننت تااب والله یزلهمونونه ش او زلم به نه کړی شي دوی سره شع نظره بر په قالتتهله فخرهجرې قاون علىله قومي په خپلقوم فیزیې په خپل ځې وخبل زیب و زینت او نمایش کیره او قال الذين کسانو وغکسان یریدون الحیات الدنیا چه غیر ادلرل د جوند دنیا اے دنیا پرستو قارون او کتو چی مخکمت سور لیدې رسوم دی خادمانو نوکرانو وی جی وی ای ویل یالتلنا حیررمان چې موږ د پارم و مثل لمه غتی قاونو په مثل الله چې ورکړ شوي د قاون ته ان هو لو ح ز ب شکه د قاون وقالله دی نه اووت علمه ویللی هغه کسانو چې تهعلم وررکړی شوي ویلله کوم سواب الله ه خیرون و تعجب د تاسو لره بدله د الله غهدللی من آمنه دغ چا دپاره چېمانې روړیوه امله سوالې نه ملی وقال تعالی فرمائلی دی اللہ چی اچد دے ثم لتسعلن بیا خامخا تپوز بکی دیشتا سنا یوم اذن پا دغو رزد قیامت عن النعیم پا بارد نعمت ند دین و دنیا کیم وقال تعالى وفرمایل دی الله چې حده من کان یریذل عاجل تارغ سوق چې اراده لري د دنیا د ژوند مقصد ته دنیا دا عجلاله فیها پتلوار سربور کوزلر پدی کی ما عمر نشا او چې زمغه خوښی لَمَن هَارَ جَادَ فَار نُرِيدُ شِمُنگَ اِرادَلرو ثُمَّ جَعَلْنَاهُ جَهَنَّمَ وَيَابُ گرزاو دت پار جَهَنَّم يَصْلَاهَا وَرَدَنَّ بِشِ دِ دِتا مَذمُوم مَمْدُ حُورَا دَتا بَ بدر ذوي لِ شِي او دِ مَدحُور ا شوي بَي ولایاتُ فِل بَابِ ایا چون په دی باپ کې ډېر دیو معلوم دي وان عايشه رضي الله تعالی عنها دوم المومنین عائشه صدیقہ رضي الله تعالی عنها روایت سے قالت بی بی فرمای ما شبع ال محمد صلی الله علیه و علی وسلم نوم ورشے ال خانه دان او بی بی انیت محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم من خبز ځې شیرین د روټ د اورب شوونه یو میې متتهابینې پر لپسی قو دوه تردي چې د اللهبي ووفات کړی شو درب شو روټ دوهځ موا نهوه نوبل الرسبنوہ وفی روااتن په اورواد کینی ما ش بیال محمد صلی الله علیه و آله و سلم نو موڑ شوه خان دان والد محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مذکدم المدینه کلن چراغہ المدینۃ من طعام البر د طعام د غنم و نسل دریش پی تیبان پی در پی حتی قب دوا تردی چی قبس کڑیشو وان عروان آئیشت ردوی اللہ تعالی انها دے خرائی دے عروی ابن زبیر انها کانت وی بی شک ودا بی, بی ام من مومنین تقولو چی فرمائلوی والله اب نه وختي قسمپلله ا زما دخورور بچیا خوية ان کو نه ب شمونګالله نه نظرحلال خاامخه کتل به ممیاشتې ته یو میاش به وختته ثمحلال بیا بهبلله روختته ثمحلال بیا خلسه تواهلت درې میاشتې في شهرین په دو میو ک په دو میاشتو کې په در پوهږي لکه اوس ما دا می شو کته نو چې دا تیره شي بله به وګورم نو چې هغه تیره شي نو میشي دو تیری شو درېمه به غورم نوې می دریکتې او تیری دوه شو. وی بچیا خورییا دری میا دری دری زلی بمیاش رو خط پدو میاش تو کی وما ہو قدا فی بیات رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نار قطو بل بنکلش پاکورون در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کلم نہ کورو نا دی اپا دو میاش تو کده پخلی بس شین اور خوالا بالی چې سپخې. سونه د په خولونو قلتما يا خالته ازما ماسیو او تروري فما كان يعيشكم څه شي بتاس ژوندې ساتلې قالت لسوان يا غدو تورسي زنات تمر او الماء کجري وبدي ته تغلیب وي او په ختوري ندي خو کجورو ته غلاب اور کدواردو ته لسوان وي تجری او بو الا انه مگر دغو مرذ شاندار قد خان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران دل الله رسول صلى الله عليه وسلم کا و نیا نو منن سواردان لهم منائح او دا غید پارا سارویو دا پیوم دا منائح جمد منیحتن دا دا غگڑیو خیتوئی وکانو را علی گلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا من البانی ها دا پیودو خانو دا گڑونا فَيَسْقِيْنَا نُوپَ مُنْبِدَا پَيْسْكُول مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ دادا اللہ دا حبیب خوراکو دیو جن سیحتو نمخو علماء لکلی سوک کم خوراک بیمار شوی نده خو دیر خوراکنو نبیمار جوڑی گی اگر د پیغمبر علی السلام وربشی بخوړې نن د ټولو ډاکټرانو اتفاق د چوربشو کې سمره لوي خیر ده څوکاله سا سره ماشومه یو کس داخله کړو ویاراغه ناغه د وربشو روټي خو به خوځلای په خولو چلور خو زو نه د وربشو د روټي په خولو سره ورای بداسي خوړل دل اوسم چې څو ډیر د میدی بیمار شي ډاکټر نو بس دل خوړه اللّٰه ذخر الحبيب باادات او کې څومره برکات شو دي متفقن عليه وا نبیوره رضي الله تعالی عنہ دا ابو هريره رضي الله تعالی عنہ نريوايه ته انه مرره بي قوم دتير شي او قوم بن ايديهم دایمه خل پرثو شاتن مشلیتن یو ګډ ریت کړي شوه په اور ریت کړو فداعو نو د ابو هرره رضی الله نو روع بللو فبايا كلا اګين کارو کچ دینه خوراکو کی د انګر چې د سنارواد ریت شوه ګډ وقال وی بی, بی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الدنیا تالا حبیب دی دنیا نا لارو اخیرتا وبرزخا و کبرتا ولم یشبع او نوموڑ شوی من خبز الشعیر دروتی دور بشنا رواہ البخاری رحمه اللہ مسلیتن بفتح المیم اے مشویتن رتکڑ شوی وانا نسند عن رسول الله ون هو روایت قال د فرمای لم یاکل النبي صلى الله عليه وسلم على خوارن الله حبيب خوراک نو خیوان خوان ویسر کې درستخان ته وایي کو دی کی تیموراد د میز او کرسی دی چې خبره abr na دی چې ډېدو میډو له ضرورت نی دا هلي علم لیکلی وای په میز او کورسې خوراک سره ناروا نه دي خوزه او تقوا د دې په دیني توبه شلي ورته بازونه کړي د ناسې زیلښت دا نو دا راځي ته موصل ته کورسې برسه دې کې کې نیو په کورسې او په میز خوراك سره ناروا نه دي داسې علماء ولي کړي اه تقوا پدې کې دا چې په ناس ته خوراکو کې حَتَّى مَا تَا تَرْدِیچُ وَفَادْشَهُ وَمَا كَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا او نی وَخْوَلِ لِي رُوْتَئِ مُرَقَّقًا چِدِیرَ النَّرْمَوِي حَتَّى مَا تَرْدِیچُ وَفَادْشُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ اللہ و فی روایت الله په روایت بخاری شریف کې ویلا را شاتن سمیتون او نیو کتلې ګډ سمیتون سمیدیت وای چې د ګډ نا ویختلري کی او پدی سرمن کی ریت کې وای دې نو به نیهی قطو چرمن خړلې به لا څنګه ای چې اوشې کتلې نه دې نو خړلې به دې څنګه وی وان النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال يفرما الى قدره تو نبيكم بيشك ما كثر الاستاذ في پیغمبر عليه الصلاه والسلام وما يجد من الدقليم اذا رديو كجرونا ما يملا به بطنه جما لا خده ديه پاغي خيتا رواه مسلم الدقل ثم تمرن رذی رذیو بیکار خجور لوی او جوړوی چې نجې پکې شویل کې جوړو کې دا تعلق لیدلی نه زکه چنجواله غرزه او يره توام کې وغم ده نو بس موډ انورسډی د دي دا چې سنوي نو یاد وغم نډک بده مخړو وان سال ابن سعد رضي الله تعالی عنه قال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا الله حبيب دمې د روټه ایم نو وخت لیداو شېم کوم خرو دي ته ميدوي اټول دمې دو نقصانم د دې ميدې روټه نه ده څومره چې شی باریکی دي مرې دې تسې ده اسوبرجی غټ وی من حين ابتعثه الله <سؤال> <سؤال> تعالی ذ کم وخت نه چي لارا ليګلي حتا قبد وهو الله تعالی تردي چي قبس القفيل له ور تويلشن هل كان لكم يا يهوذا الدارا في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و زماني الرسول الله صلى الله عليه واله وسلمه كمناخلو گلبي لنا قال ما را رسول الله صلى الله صم منخلن واذا الله پیغمبر گلبل نو قتل من حين ابتعس الله تعالى كم ونه چي الله رالي غليو نبوت ورتملاو وَقِيلَ لَهُ وَارْتَوِ إِلَى شَلْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّيْطَانِ سرنګ بتاس خوړي او ربشي غير منخور چې چاڼ دې نوي قالقُنَّا نَطْحَنُهُ مِنْ بُرْشٍ وَأُلْكِي وَنَنْفُخُ بِهِ فِي بُفْكِهِ وَرْكُ فَيَطِيرُ مَا تُعَارَى وَالْبَوَتَ لَاغَچَ الْوَتَ الْبَاق وَمَا بَقِيَ سَرَّنَاهُ عجباکی و پاسشل ناممو بوکه خوشتکل اگر الله د خپل پیغمبر پدی خوراکو کی سمره خیر او برکته چوله وسوم چې بیمار شي نو ډاکټر ورته وي بیچاره روټه یې خره دا د خپل نبی غو سنت دی دیو جنا کم علامہ حافظ ابنی قیم رحم الله طب النبوی ذکر کړه د پزاد المعات کې نووی چې حا حدیث نیولې او د پیغمبر د خوراک په طرز ورتنی نو د خوراک په فائدې نه پوئږي کوم شی چې نبی استعمال کړي پایې کې خیر او برکت ده کم شی چې سکړي حبی کریم علیہ السلام استعمال کړي اې کې خیر او برکات دي رواه البخاری رحمه الله قوله النقی بفتح النون و تجدید الیاب وهو خبز الحواری عداد میدی روٹیتوی قوله سرعیناه اے ای بللناه من بلواندکل پوبوکی وعجناه اڑب متواغگل وعن بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہو قال فرمائی دے خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم ذاتا یومن و لیلتن روته دا اللہ حبیب یو رضی آشبا فیدہو بی ابی بکر و عمر رضی اللہ انہما ناسا بی ابی بکر و عمر رضی اللہ انہما یوکتن فقال الله اللہ حبیب ما اخرجکو ما اسش رئیستی دوارا من بووتي कुमार कुरुनस्तासु دوارن هذه السادي وقد قال الجوع يا رسول الله ذا بتكلف دوستانو وذلك اذا لاص كوركيتين يديش مارو وتسون قال وانا ذا الله حبيبي سند لغذاث تڠم ندو كورروتم نافسیدي پهغزات م د قسم وي چېروې دغ لا شوکې لاخرجانې الذي خره ج کومه خا مخاره ایې دمال راغ شي چې تاسو ریس کومهوي را پور ته شي فقا مع مع حبیب سره فاته جوله من لنسوار راغلی د الله حبيبي او سړیته ان سوارونه فإذا هو ليس في بيتي اڤکور کینو فلما راته المرأۃ کلجوقتل دانسواری بیبی چې پیغمبر علی السلام او برګری زمون کور ترال قالت و و مرحبا وا اهلا وی مرحبا ذی اخل اهل و کور ترال فقال لها نو الله صلی الله علیه و آله وسلم ای نفلان فلانے شخا اون حالت و فرمیل دهستاې له نالما تللی د مونږته خواږې او بر وړي د بې منورې ټولی او بخواږې نه دي بلکې بعضې ترويدي بعضې کویان خواږدي و مونږ ته غې نه او بر راړی خواږې د جا الان سوارې یدي ک فانظروا وکتل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا و صاحب یودای دوار عمر ګرتا ثم قال بانصاری صحابی والحمد لله هو الحمد لله الرد ما حدنا اليوم اقرا ضیاف من نشتا یوتن رز دیر عزت من دم نہ په اعتبار د ملمنو سمه به کوې پیدا کې چې د کااتو سردار وي فله قلاړو فجا ابې عزقین ی د کجررو را پرې کافی ب سرون لکن نیم پښهوي په سره یو طرف پوښ دی بلله کچ دیوه تممرون و چې په کېي وارو بونه تاظم په کېي فقال ساببي کولوخورې وه خل مدی ته چاړی را وغسته نو رسول الله اصل الله عليه وصلله مور والحلوب خبردار دارګورې پهی وهله را له زبه نه کې غ بوج ساببي د خوشحالی د بیزا او ل ساار را وا نهچي ف د بهله هم نود فاقلو বিনা شاد دای دغد نخوراک کړه او من ذالک العزق او د دغی سان د کجور نو وشربو او د خغوبو نس کلی وی فلمان شبیعو کلجدی ماډشل ورعو او پوبو ماډشل قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمہ الا <سؤال> حبيب ولي وابي بكر و عمر رضي الله عنهم اا والذين نفسي بيديه باغات می د قسم وی چلاس می دا روح می دا غپل عاشو کیله دتوش الون عن هذا النعيم يوم القيامه قام خطا سنت اپوش بکیدی شیددی نعمت بارکه فرض د قیامت موږ او تاسو نه بد صورت اپوش نکی کور په گرمای کې پکيله کې نورې ادا غور دې کتاب دا مخه له چې پروت دې دې برکت ده خلک پټو کینه اخليتی بي ايخو بدر ته ملاويږي خلک تو دي او بده نيرس کی اخرجكم من بيوتكم الجور يستو تاسل رستا سود كورن نلغي ثم لم ترجعوا بیا واپسلا نه تیری حتا ثوابکم هذا النعيم ورسیدت استدان متروا هو مسلمن یستعذب یترب الماء العذبا بم دپارخواگی وب لټۍ وهو تو یپا کو صافت وی ولعزق بکسر العين هو الکباسه سانگت وی وهي الغسر کباسا او غسن یوشر والمدیه توسکین چړې تاوي والحلوب ذات اللبن فیوالثاروی تاوي او د دې نعمت تطوښب کی و سوال وان هاذا النعیم تطوښ د دې نعمت سوال او تعدید النعم ذا بسوال و د شمیرل د نعمتونو الله بندا ې در کړی وه صحتې در کړی بی م در کور م در کړی دانیمتتونو مورته ت لا و دینا مراد سوال ته بیخین تعزیب د نه مرات سوال د رټنی او د عذااب نه دی والله عالم الله خ او دا سوارري هغه تهوه چې شخین رض الله هم او صحی د لا لمین ورته راغلی وابوللهحيې م اذن مقبول ہے سبب نو طیحان کذا جاء مبیناً دار دا خبرہ واضحہ فی روایت ترمذی و غیرہ پر روایت ترمذی او د غیر ترمیزی کی وان خالد ابن عمر العدوی قال فرمائی دے خاتوا بنا عطبت ابن غزوان ممتخد بغیلی و عطب ابن غزوان رضی اللہ عنہ وکان امیران علی البسرت او دے امیر و گورنر و پبسری اجی گورنر سلدہ سدہ خیرت غمی نو رعیت بسنگ سمیگی نا فحمد الله دا الله حمدی ویلی واتنا علیه او پا اللہ سنا ثم قال بی فرمائی لیو اما بعد ورچ پس دینا دی, دی فا اند دنیا قد آذنت بسر من خبرداری ورکڑی دتنو چیزو گوری روانیم او په ما فنا رازی قد آذنت اعلامت ابرداره ورکڑه بی سر من پتلو ختمی دو فنام وی گوری زفانیم تو گورا مور دی سشو پلار دی سشو نیانی کدی سشو وولت حزاء او شاکڑی دا حزاء پتلوار سراء ولم يبق منها او باقیات هذه ديدي دنیا الا سبابت سبابت توي معمولی غنشي جلوخي کې پاتې وي مگر معمولی غنشي که سبابت له نا پښاند معمولی شي د لوخي يتصعبها صاحبها راجم کوي دل را صاحب ددي وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ منمنتقلونه مُنْتَقِلْ به من تقل کولی شي من هاديدونانه اعاددارن یو داسې درته لا زوالهلهه چېغیله زواال نشته ف تقللو بې خیرې مع ی حدو ب کوم لاړ شي په خیر حاضر دی تا اوسدانان سرېیووس فنه هو قد زو کرهله ناب شکهشان دا تی جی کرشی ویدیم مونتا ازی کرشی ویدیم مونتا انل حجر چوکانے یلقا من شفیر جهنم وررتاو بکریشی د غاڑے د جهنم نا فیهوی فیها نو کتبر او یا کالا لا یدرکو لھا قعرن خن ب د پارا کن دا وی خرسی او یا کالا بک تزی اولا بهکنې ترسینا واللهله تمله ان که سمپله چې دا قنده به جمګ ډکلی شي فاجب تمه تاسوته جوکوو واللهقد زو کرل نه شېکر شوي د مونږ نهاب نه مصرراینې چې په دو چو کاټونو کې م مسوارې جننا د چو کاټو د جننت نه مصره ته اے تسلو یختو کالو مدذا دروازې دې دی یو طرف ندی بل طرف لا ولیاتی ان علیہ یوم خام خراب شپدی اور ازوه هو کزیزم بن الزهاب اداب شم سوی دک وید گنو الینا تاسکل چی گیوا دا وسوی دک د وجنا کذیز ویدی تو یو شی ډیر ویو دکوی دا بډکوی د وجید غنوالینا <سؤال> ولاقدر ایت نیوې بشک مازان کتنه صاب یا صباحتن وم دوما ا وم قسم اسلام روړو کې د رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم سره یا پدی غذا کې مالنا تو ام نو موږ د فارطوام الا ورق الشجر مگر پانی دوونو عطا قرحت اشداقنا اپ پا پانو خوړو مو وخت کی زخمي شيويو فلتقت برت بردثر و یمارا پورته کړو یو صادر فشققتها ندام نیم کړو به بین به نساد ابن مالک پمن زما او پمن صادم ابن مالک کی صادر منیم کو فَتَظَارَتْ بِنِصْفِهَا نُنِمْنَ مَالَنْ غَوَالَ وَتَظَارَ سَادٌ بِنِصْفِهَا اَذِنِمْنَ غَلَنْ غَوَالَ فَمَا صَبَاحَ الْيَوْمَ مِنَّا هَذُن نده سباکړه نن ورځ مونږ نه یوتنه الا صبح امیرن مگر دې سباک یو د امیر د علاقې مصر مینه لمشار پيو خار د خارون مونږ جوړ شوی جو وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ د پهنای غړم پهله فِي کوونهفینفسې عذویمن چې شمدي زه وَعِنْدَ اللَّهِ کیل ويند اللَّهِ سغیرن او د الله پهنی زور کوټې روه هم مسلمون قوو هوذنت المت خبردارې ورکې ب سرمن ا نهقطای و او شاکنی د هزهه سري اتن په تلوار و الشبابه بزم السواد سواد باندې جماو پېښته وهي البقيه اليسيره باقي معموله غنتی شیلوي وقوله يتشعب بها يجمع و را جمع کيديلل ولكزيز والكثير المبتلع ډير ډکته وي وقوله کارحت اي سوارثيها قروه زمونک پدی شوند کې زخمونه جوړ و حقو کې د پانو د خورو د وجنا وصل الله تعالی علیه ال